Накриває ковдрою, дістає з холодильника графин з квасом, ставить на тумбочку біля Степанового узволів'я, приносить склянку і гасить світло. Прочиняє двері в кімнату, де мовчки причаїлися руслан із Лідою. Думала, ви поснули, як тато. Уже їдемо до бабусі Марії, до Пушка, до Маври? запитав Руслан, зіскочивши з ліжка. Їдемо? але треба скупатися і поспати, сказала дарочка, взяла обох дітей на руки і понесла до ванної кімнати. Купає Руслана і Ліду обох одночасно. Діти під час купелі незвично слухняні, покірні і мовчазні, наче провинилися перед мамою тим, що батько знову прийшов додому нетверезий. Довго кричав, лаявся, сував з цільцями, не хотів вечеряти, а потім... Страшенно хропів. Ось хай вони підростуть. Хай тільки підростуть. Григорій у своїй холостяцькій келії накриває стіл. Квапиться, бо ось-ось має прийти Наталка. Поспішає і злиться на себе, як хлопчак, що лаштується до першого побачення з жінкою, і від цієї зустрічі залежить його подальша доля. Чимало їх тут? перебувало у цих стінах. Іноді тільки для того й запрошував, щоб прибрали в кімнаті, приготували борщу, зігріли затишком і у досвіта вислизнули з його барлогу, залишивши на плиті гарячий сніданок. Заслав білу скатертину, поставив пляшку каберне, нарізав ковбаси, сиру. Біля пляшки вина Три тюльпани у горнятку. Прискіпливо озрає кімнату, поправляє рушницю на стіні. Ота дівуля із журналу «Америка» нахабно ловить мене своїми безсоромними очиськами. А ну перестань! Не хочеш кобилкою в штату Техас? Не хочеш. Тоді ми тебе зачинимо у секретері. Не опирайся! «Знімемо з виставки і під ключ, бо Наталка прийде, і ти все одно поблякнеш і знітися перед нею. Сиди і не подавай голосу, бо витиш на смітник». Мелодійно вдарив потишить дзвінок у коридорчику. Григорій розв'язав фертуха, пожбурив його на кухню, бігцем зазирнув у дзеркало, пригладив непокірного чуба, поправив комірець біля сорочки, прокашлявся, і відчинив двері. На порозі Олеся із Романом. О, племінники? З байконура чи вже з космосу? Ні, тільки збираємось туди. Але на вашому мотоциклі, дядьку Григорію, у тон йому відповіла Олеся. Ви ж когось чекаєте? Значить, мотоцикл вільний. Григорій похабцем знаходить у кишені офіцерського кітеля ключ, віддає Його Романові. Кран бензобака перекритий. При швидкості сто кілометрів уже не ти його, а він тебе веде. Не забудь. Молодята протопотіли по коридору, побігли по сходах, шаркаючи рапатими підошвами кросівок. Григорій повернувся в кімнату, обдивився її, зняв зі стіни ще одну кралю, вирізану із журналу. Людмила зачинила за Миколою двері, повернулись до кімнати, ноги її підсіклися у колінах, впала на стілець, так виснажилась за цей вечір. Усе у цьому житті позбавлене справжньої радості і насолоди. Тільки втома і сум справжні. Заголосити б зараз на всю хату, зійти сльозами і криком, та навіть на це бракує пристрасті й почуттів. Навіть це буде нещире, не дасть полегші. А лише в тому, в тому, в тому. Людмила сіпонула плаща з вішалки, аж одірвалася петелька, нічого при шию. На ходу одягаючись, кинулась доганяти Миколо. Він йшов тротуаром, йшов повільно, озираючись на вікна своєї квартири. На кількох стовпах не горіли вуличні ліхтарі, але Микола не зникав у темряві, біліла теніска. Упевнено, вилунювали його неквапливі кроки по асфальту. Він ще раз озирнувся і уже ладен був швидко йти до зупинки службового автобуса, що курсує на атомну, коли побачив Людмилу. Навіть не побачив, а усім єством відчув. Вона. Я знав, що ти проведеш мене нині. Хотів обняти її отут, посеред вулиці, але я посоромився своїх почуттів, зашарівся і взяв Людмилу за руку, що здалася йому холодною і тремтячою. Ти змерзла, не томилася зі мною. Ось повернуся вранці з реактора, розхолодимо його, і я постараюся бути іншим, добрим до тебе, Людмила. Скільки того життя залишилося, щоб марнувати його на непорозуміння і злість? Я переконаний, що і тато помираючи шкодував, каявся не так, не так він прожив. Спокуси, яким піддавався, лише обкрадали його. А що залишилося після нього? Ми. Його діти, мама, його терпляча дружина. Не влаштований, а краще сказати, по-дурному, бездарно що влаштований світ, перенасичений страхом. Я сьогодні подумав, що наш Тарасик – дитя страху. Чого ж би він несвідомо малював у тих звірів? Вони, малювані страховиська, живуть і в нас. Лише ми ховаємося від них. У влаштовані квартири, гарнітури, посади, удоволені свого чистолюбства. А у Тарасика свідомість іще нічим не захищена. «Он вже автобус, Миколо, встигнеш добігти? Я в кімнатних чопанцях вийшла». Микола хотів поцілувати її в щоку, та Людмила нагнулася, щоб поправити капроновий слід на нозі. І він уткнувся губами у її волосся. Жадібно втягнув у себе його запах і побіг до автобуса. Людмила постояла, поки чоловік поручкається з товаришами, займе місце біля вікна, помахає їй рукою. Вискнули двері, зачинилися. Водій стрельнув недопалком вурну на зупинці, але не влучив, Покліпавши лівими підфарниками, автобус покотив у бік атомний.